وكل ضلاله في النار اعاذي الله واياكم من النار واعلموا ايها الساده الاعزاء تمنوني اني دوجو زانوا وتكفو ان تتقوا الله سبحانه وتعالى وان ما جاب لكم جاء الله سبحانه وتعالى na kuacha makatazo yake Allah subhanahu wa ta'ala wadawama almuraqabati na kudumu katika jambo la kumchunga Allah subhanahu wa ta'ala katika dhahiri ambapo mje anapokuwa pamoja na watu basi yeye anamchunga Allah subhanahu wa ta'ala na anapokuwa yuko peke yake anamchunga Allah jalla jalalu akikabidhiwa amana Sawa ikiwa amana eh, ya kusomesha wanafunzi ikiwa wa shule, ikiwa wa madrasa anamchunga Allah subhanahu wa ta'ala sawa ikiwa amana ya kukabidhiwa eh, pesa na thamani ya vitu basi yeye anamchunga Allah subhanahu wa ta'ala sawa ikiwa amekabidhiwa amana ya cheo miongoni mwa wao basi yeye anamchunga Allah سبحانه وتعالى والدوام على المراقبه نقدمه ketika jambo la kumchunga Allah subhanahu wa taala ومعامله الناس na kuamiliana na watu bi akhlaqin hasana wa tabia ambazo zilizo kwa jema mina alamaat as-salahi zangu waislamu kwamba mambo haya ambayo mtu atakayokuwa yuko naye basi ni miongoni mwa alama za mtu huyo kutengerekea ikiwa kwamba yeye anatakwa Allah anamogopa Allah katika siri zake katika dhahiri zake kadhalika akawa na mchunga Allah subhanahu wa ta'ala katika hali zake zote sawa ikiwa yeye ni yeye sawa ikiwa yuko pamoja na watu sawa ikiwa amekabidhiwa amana yote ile katika amana ambazo ziko yeye amekabidhiwa akawa anamchunga Allah subhanahu wa ta'ala lakini vile vile akawa naamiliana na watu kwa tabia ambazo zilizokuwa njema mambo haya mtu akiwa nayo mina alama salahi ni miongoni mwa alama za kutengenekea mtu huyo allati mambo ambayo yabaghi tawafrua fi kulli muslim mambo ambayo inatakikana kila muislam awe na mambo hayo kila ya mpasa ajiangalie takuwa, takuwa yake kwa Allah ikoje hofu yake ya kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala ikoje na kusimamia amri za Allah wake yeye jambo hili likoje kadhalika vile vile kujiepusha na yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa amekataza jambo hili kwa kewe muislami ikoje kadhalika katika jambo la kumchunga Allah pia jiulize muislamu jambo hili likoje na vipi mimi ninaamiliana na watu je ninaamiliana kwa tabia ambazo zilizokuwa njema au ninaamiliana na watu kwa tabia ambazo zilizokuwa mbaya akhrajah al-imam at-Tirmidhi wa ghayru min hadith Abi Dharr al-Ghifari radiyallahu anhu annahu sami'a an-Nabiyya sallallahu حديثي انه صحابه ومطوم صلى الله عليه وسلم انا اسملي من طوم عليه الصلاة والسلام يا ان يمسكيه مطوم صلى الله عليه وسلم يقول اتق الله حيثما كنت واتبئ سيئاته حسنات تموا وخالق الناس بخلق حسن مطوم عليه الصلاة والسلام Anawambia umati wake na kumwambia kila mmoja katika waislam ittaqilla haithuma kunta mwaobe allah subhanahu wa taala popote pale ambapo utakapokuwa we upo sawa ikiwa nyumbani basi hapo nyumbani kuna maagizo maalumu ya kumogopa allah subhanahu wa taala muogope allah ukiwa hapo nyumbani sawa ikiwa uko kazini muogope allah ukiwa uko kazini Sawa ikiwa uko njiani muogope Allah, sawa ikiwa uko pamoja na watu au uko peke yako, sawa ikiwa uko katika dhamana au hupo katika dhamana. Ittaqilla haithuma kunta. Muogope Allah subhanahu wa ta'ala pale ambapo utakapokuwa wewe upo. Chunga amri za Allah pale ambapo utakapokuwa upo Chunga makatazo ya Allah usija uko pale ambapo utakapokuwa wewe upo waatbie sayi'ata hasanata tamhuha nafuatisha walile baya ambayo wewe ulikuwa umelifanya fuatishia jema tamhuha hilo jema litalifuta lile baya ambalo ulokuwa umeteleza ukawa ni mwenye kulitenda kwa maana iangalie mwanadamu ikague mwanadamu usikubali wewe kutenda ovu akesha ikawa kwamba limepita tu lile ovu Usikubaliane na jambo hilo. Unatenda over oh, kesho kwa kwamba wewe unakubaliana imepita. Akesha ikatokezea muda mwingine ukatenda au jengine Ukatenda na ovyo jengine kisha ikawa kwamba eh unajifanyia tu yale matendo. Mwisho wa siku unapigwa eh, doto jeusi katika katika moyo wako. Na mwisho wa siku unakuwa katika pahala ambapo kwa babaya Mtume sallallahu alaihi wasallam kama alizea wa malele akasema wa khaliqinnasa bikulukin hasan nachanganyika na watu kwa mchanganyiko ambao ulikuwa ni mzuri kwa ishi na watu kwa hali ambayo ilikuwa ni nzuri Kuwa pamoja na watu kwa hali ambayo ilikuwa ni nzuri waonyeshe watu tabia ambazo ni nzuri Faahsin muamalatihim. basi wewe fanya uzuri ule muamala wao hawako kwa maana amiliana nao katika hali ambayo ni nzuri wa muamala ambayo ilikuwa ni mwema wenye kushukuriwa katika Uislamu wenye kusemwa vizuri katika Uislamu amiliana nao wa wewe mwenyewe kujipamba bi hasana kwa tabia ambazo zilizokuwa nzuri warifqin walinin fi taamuli ma'ah kadhalika kuwa ni mpole kuwa ni mlaini Ketika jago zima la kuamiliane na wao na Allah Subhanahu wa ta'ala alimwambia mtume wake fa bima rahmatin min Allah limta lahum walau kunta faddan ghaliid alqalbi law faddu min awlik fa af'aluhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil الله سبحانه وتعالى انا ممبيه mtume wake alayhi salatu wassalam fabima rahmatin kwa sababu ya rehma zitokazo kwa Allah subhanahu wa ta'ala umekuwa laini kwa kwa sababu ya rehma zitokazo kwa Allah subhanahu wa ni mlaini ukawa ni mwepesi kwa wao hao unawaongoza walau kunt fadhlan lau kama wewe ungekuwa ni mkali sana una maneno makali sana ghalid wal qalbi tena mwenye moyo ambao ni mgumu sana la mfadhu min haulik bas watu wako wangekukimbia usingerakuwa na mtu yote yule lakini eh hukua na moyo ambao ni mgumu wala hukua wewe ni mkali na hivi ndivyo ambao kila ambaye anomfuata bwana Mtume sallallahu wa wasallam anatakana ajipambe kwa tabia hizo. Kisha Allah akamwambia faafu wasamehe wao pale ambapo wanapokuwa wanateleza wasamehe kuwa na usamehevu na hivi ndivyo ambapo muumini wa kweli anapotekana awe. Kwa sababu katika jambo la kuchanganyika na watu kuna mazuri ambayo tayapata kutoka kwa wao na yapo yale ambayo yalikuwa mapungufu ambayo wewe hey, utayapata kutoka kwa wao kama vile wao watapata mazuri kutoka kwako wewe lakini vile vile watambua zile kasoro zako sasa fa'afu anhum huwa na kawaida ya kuasamehe katika ile mitelezo katika zile sehemu ambazo wanazokwaza huwa ni mmoja kuasamehe na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema almu'minu alladhi يخالط الناس ويصبر على اذائهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على اذائهم مؤمن امبي انا changanyika na watu anaishi na watu sawa ikiwa watu wa nyumbani kwake sawa ikiwa watu wa mtaani sawa ikiwa watu wa pala popote pale huwa kwa yeye anachanganyikana watu eh akesha akisubiri juu ya maundhi ambayo anawapata huyo ndio bora mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala na huyo ndio ambaye mwenye kufaulu katika kila hali ambaye atakokuwa yeye anaipita kwa sababu ameshikamana na jambo la kusubiri na Allah anasema inna allathe sabiruna ajruhum bighairi hisab so sasa muumini msambi kama hili ndio bora mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala na anakuwa na ujira ambayo ulikuwa mkubwa mbele ya Allah Subhanahu huwa taala kwa sababu tayari yeye ameshikamana na jambo zima la kusubiri wakati alipokuwa akichanganyika na watu wake anapochanganyika na mke wake basi na subra katika yale mapungufu ambayo alimuona nayo mke wake na anajitahidi kuyatengeneza katika hali ambayo ilikuwa nzuri kadhalika mwanamke yeye anapochanganyika na mume wake huwa anasubiri kwa yale mapungufu anao mume wake maana mwanamke anapochanganyika na mume wake kuna mapungufu ambayo anaona kupitia mume wake anamfanyia subra na huku kurekebishana kidogo kidogo kadhalika wewe muislamu wale ambao unachanganyika nao kaka zako eh, dada zako wazee wako unatekana kwamba uchanganyike nao kwa mchanganyiko ambao ni kwa mzuri na wanapokuwa wanatokezewa na mapungufu, basi wewe ni juu yako uvumilia na kuasamehe yale mapungufu ambayo waliokuwa nayo. Kadhalika ikiwa wewe ni bosi kazini, changanyika na wale wafanyakazi wako kwa mchanganyiko ambayo ni mzuri, na huku ukiwa unafanya uvumilivu wa kusubiri katika hali ambayo ni nzuri, na kuasamehe katika yale mapungufu ambayo u yanayokukwaza kuwanza ya kwa wao lakini ikiwa pia una rafiki basi kuwa ni mwenye kumvumilia ikiwa kwamba wewe una wanafunzi basi kuwa ni mwenye kwa kuvumilia ikiwa wewe ndo mwanafunzi mwalimu ana tabia zinazokuwazeleki basi kuwa ni mvumilivu vile vile msubirie na huku tumia wa kuweza ili za kumfahamisha yule waastaghfir lahum nawatakie msamaha kwa maana waombee msamaha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa yale mapungufu ambayo wanafanya na washaurunhum fi al na watake ushauri katika jambo hapa kuna jambo la mtu kwa kuna mapungufu ambayo mtu anayapata lakini anachanganyika na watu na nasubiri kisha anawasamehe kisha pia anawatakia msamaha lakini pia hakutakikana kwamba awatenge watu hao bali ametakikana awatake ushauri katika mambo vile vile sio kwamba wewe umekwazika tena moyo kwa joto ukasema huyu mimi hapana Hanifai kalisa nani ambaye alikuwa mkamilifu ewe ndugu yangu kila binadamu khattaun ifahamisi dhahi ambayo mtume sallallahu alaihi wasallam ameeleza kila mwanadamu ni mwingi sana wa kukosea lakini wa khattaina khata'ina tawabun mbona katika wale ni ni wale ambao wanakurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala wakatubia bila yamakusayao ambao wao walikuwa wamefanya sasa usitie joto katika moyo wako kwa sababu wewe unajipamba wa tabia za bwana mtume sallallahu alaihi wasallam na mtume amesifiwa kwamba yeye hakuwa na moyo wa mgumu wala hakuwa ni mkali kwa nini usilipambe kwa sifa hizo ambazo mtume sallallahu alaihi wasallam alizokuwa nazo ndio maana mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ambayo umetanguliza kuuisema kipande kwamba almu'minu alladhi yukhalitun nas wa ala adao khairun Mina la nasa, wala ala na na na na watu na bora, kuliko ambaye. La nasa, na watu kuliko yule mfano na aliyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyey katika ile njia ambayo ni halali na mwanamke naye akiulizwa mbona labola kuolewa kijana ameastaki mu mume wanaume wote ni wanaume ambao walokuwa mbona ukai na wenzako mkapanga ukafanya mambo pamoja staki kuchanganyika na watu sasa huyu sio bora mbele ya Allah subhanahu wa taala na anapochanganyika na watu na yasbiru ala adahum hasbiru juu maudhi yao Huyu sio bora mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sasa hebu jiangalie ewe Muislamu. Wewe upo katika upande gani? Umejipamba kwa tabia hizi ambazo Mtume sallallahu wa wasallam anuzeleze. Je, unakuwa ni msamehevu wewe? Wa kuwasamehe wale ambao wanaokukwaza unapochanganyika nao? Au kwamba wewe unaeka donge katika moyo? Unaeka kitu katika moyo? bas ikiwa ni mtu ambaye mwenye kokakitu katika moyo usafishe moyo wako ili uwe ni msafi ukifika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala in alhamd lillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ايye ndugu zangu waislamu mtume sallallahu alayhi wasallam tunaposoma ile hadith eh Aisha radhiyallahu anha alipoulizwa kuhusuiana na tabia za mtume sallallahu alayhi wasallam akasema kana khuluquhu alquran kwamba tabia zake Mtume alaihi salatu wasalamu ilikuwa ni Qurani Tabia za bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa ni Qurani na Allah katika Qurani anamwambia Mtume wake wa, wa innaka la ala khuluqin adhim na kwa kika wewe uko juu ya tabia ambazo zilizokuwa tukufu tena zilizokuwa nzuri hilo Bali Abu Hurairah allahu anhu yee amesema kana الله alaihi wasallam alikuwa mtume sallallahu alaihi wasallam tabia zake mpaka tunadhimithilisha tunasema maneno kana qur'ana yamshi ala al ilikuwa qur'ani kitembea juu ya mgongo wa ardhi wa kafsiri ahlihi ay annahu amila mtume alikuwa akifanya kazi qur'an tabia zake ni tabia ambazo zilikuwa Ukimwangalia Mtume alaihi salatu wasalam kuanzia nyumbani kwake vile ambao anovaamiliana na wake zake allahu anhunna ilikuwa hakuna mfano wake alikuwa akiamiliana na wake zake katika hali ambayo ilikuwa nzuri yeye ni kigezo mtume alaihi salatu wasalam na akasema khairukum khairukum li ahlihi Mbora wenu ni yule mbora wenu kwa wake zake. Wa ana khairukum Na mimi ni, ni mbora kukushinda nyinyi kwa wake zangu. Kwa hiyo na wewe Muislamu ipambe na tabia hii. Ukiamiliana na mke wako, amiliana muamala ambayo ulikuwa ni mzuri. Sio kwamba nje watu wanakuona kwamba wewe ni mwema. Lakini nyumbani unakuwa wewe ni chui au ni simba. Hii ni tabia ambayo si siye Kiislamu. Ni tabia ambayo ilikuwa mbaya haitakikani kabisa. Nje unaonekana ni mkarimu, hakuna kama wewe, lakini nyumbani mbadhili kama wewe hakuna. Hii ni tabia ambayo kwa siya sawa. Bali Muislamu anatakana kwamba ajipambe kwa watu wake wa nyumbani kwa tabia ambayo ilikuwa nzuri. Na miongoni mwa tabia zilizokuwa nzuri nyumbani, hakikisha we mwenyewe katika jambo la kusoma dini unakuwa ni mstari wa mbele lakini mke wako vile vile na yeye anakuwa ni mstari wa mbele na watoto wako vile vile wanakuwa ni mstari wa mbele wanashikamana katika jambo zima la kusoma dini leo wanapatikana watu wanasoma dini lakini hawana habari na wake zao katika jambo la kusomeshia dini hawana habari na watoto wao katika jambo la kusomeshia dini hii ni tabia mbaya ewe muislamu muislamu atakani awe na tabia hiyo kwa sababu wale wapo katika shingo yako utakuja kuulizwa siku ya kiyama kuhusiana na mke wako vipi ulimuadilisha vipi ulimuongoza vipi ulimpanda katika tabia zilizo ni nzuri kadhalika vile vile watoto wako sasa jipambe kwa sifa ambayo ilikuwa ni nzuri kwa watu wako wa nyumbani lakini vile vile maneno yako watu wako wa nyumbani jitahidi kwamba maneno yako yawe ni mazuri hata ikiwa kuna pahala mke wako anakukera basi usiwe ni mmoja kumtolea maneno moja kwa moja hapo hapo au ikiwa mume amekukera usiwe ni mmoja kumtolea maneno hapo hapo wewe mwanamke wa Kiislamu bali nivumilie lile kisha baadaye mweke muda ambayo kwa ni mzuri lengo iwe ni kumtengeneza ikiwa wewe mwanamume amekukosea mke wako mtafutie muda ambao kwa ni mzuri wa faragha na wewe tu bila kuapa faida watu wengine kisha mwelekeze. hii ni katika tabia zilizokuwa nzuri na ikiwa mke kadhalika bila vile unataka kumuelekeza mumoako amekukwaza katika jambo fulani basi mtaftie faragha mtaftie muda mfahamishe katika hali ambayo ileko ni nzuri huku ni kujipamba na tabia zilizokuwa nzuri lakini vile vile wazazi wewe wanaume Kivyo kama mwanamke ndani ya nyumba mambo ya kufahamishana yatafitiani faragha msiwaonyeshe watoto hali ambayo ilikuwa sio ni katika kutengeneza na katika kujipamba na tabia zilizokuwa nzuri itafikia pahala watoto watakuja kusifu sema sisi tangu tupate akili yetu hatujapata kuwaona wazee wetu wakigombana. Wataakisi kitu ambacho kilichokuwa ni kizuri Laiwezekani kwamba maisha yote kwamba hakuna pahala mmekwazana lakini nyinyi mnichunga jambo la tabia kwa ni nzuri mpaka watoto sasa wanawasifu wazazi wao katika hali hiyo kisha jirani kwa jirani we unaishi majirani zako wajiulie hali sio kwamba ukitoka umetoka tu huna habari kabisa bali haka mtani hujulikani Tumekuja kumuuliza fulani hapa hakai huu, watu wanakata wanakatafuta huu, kabisa Mbona tumeambiwa nakaa nyumbani hapa ah ha, hatumjui kwa kweli sisi tunajua huyu anakaa bibi fulani tu au babu fulani tu kwa sababu ya vile ambavyo ulipokuwa umekaa nao wale majirani Wewe hebu badilika ewe ndugu yangu Muislam lakini vile vile rafiki yako kuwa ni mkweli kwake kama yeye ambapo unapotaka awe mkweli kwako katika ile miamala sio kwamba sala mimi yule namchuma tu mimi yule anafanya naye kwa maslahi fulani tu ile jamu ambayo kwa sila sawa kwa sababu siku zote almar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil mtu siku zote yupo katika tabia na mwenendo wa rafiki yake basi angalieni nani ambaye kumfanya rafiki sasa jipambe kwa tabia zilizo kwa nzuri ewe ambaye ulio kufanywa kuwa ni rafiki Yuhi ya rafiki yako unajua kwamba huyu ni mtu wangu wa karibu basi jipambe kwa tabia zilizo kwa nzuri kuwa na muamala ambao kwa ni nzuri usio wewe ni mnafiki usio wewe ni mwele kumfanya kiana rafiki yako usio na tabia mbaya kwa rafiki yako na ukenda maana katika riad salihin utakuta mlango mzima ambao unazungumzia eh, watoto wanainizwa kuwafanyia wema wale marafiki wazazi wao kuonyesha kwamba ni jambo ambalo Uislamu umelizingatia, leo we umefanywa kuwa ni rafiki umefanywa kuwa ni mtu karibu akesha wewe unakwenda kumsema rafiki yako sembe mbaya unakwenda ku, ku, ku kumfanyia unafiki rafiki yako uislamu ndani huo eh ndugu yangu muislamu kadhalika wanawake na wao vile vile ikiwa kwamba wewe kuna mwanamke fulani amekufanya shoga hako, shoga yako ndio mwandani wake basi jitahidi kwamba uwe na muamala ambao ni mzuri kwake Amiliana naye katika hali ambayo ni nzuri zile siri zake ambazo unazokupa zitunze Usiwa ni mwenye kuzitoa kwa sababu watu siku zote wanaangalia huyu anaamiliana na nani sana anaamiliana na mtu fulani huyo Kwa hiyo akiwa anaamiliana na mtu fulani huyu basi sisi ili tupate kabari zake ye mwenyewe tukimfata hatuwezi kuzipata lakini ili tuzipate kabari zake wacha tumshawishi huyu rafiki yake Wacha tumrai huyu rafiki yake Sasa unafaatu wewe rafiki mtu eh unashawishiwa basi mwisho wa siku unazitoa zile habari huu ni muamala ambao ni kwa siya. muamala ambao mbaya sana na siku utakuja kuulizwa kuhusu sana jambo hili ikiwa kwamba kuna mtu umemfanya kwa ni rafiki yako kweli basi mtuze mweke katika manzile ya ndugu yako shida yake ile shida yako akipatwa na dhiki basi vilani waumia yeye na wewe ndivyo unatekana uumie. Huu ndio muamala. Na hii ndio tabia ambayo ile ni nzuri ayo ndugu yangu Muislamu. Na kila mmoja katika sisi alipokuja duniani ameja peke yake. Lakini Allah akakukutanisha wewe na huyu, akakukutanisha wewe na yule, akakutanisha wewe na yule, eh, na wengineo ukao upo nao karibu nno kiasi ambacho kabla ya kuwa karibu naye hukuwa ni mwele kujua naye wala hukua na fikra ya kujua naye kabisa lakini allah subhanahu wa taala amelikurubisha hilo kwako wati kal ayyam nudawilha baina nas hawa ni masiku ambayo tunazungusha baina ya watu leo utakua huko pamoja na yule kesho utakuwa uko pamoja na yule kwa hiyo yote yule ambao utakakuwa uko naye karibu na akawa ndiyo mtu wako karibu jipambe kwa tabia nzuri katika kuamilianana naye kwa hali ambayo ilikuwa nzuri muathiri kwa tabia zako zilizokuwa ni nzuri hata ukiona kwamba yeye labda anakufanyia loloku sio basi wewe fanya ambayo ilikuwa ni mazuri ndugu yangu muislamu Pahala popote utakapokuwa upo na mazingira yote ambayo utakokuwa imekuzunguka elewa kwamba wewe unatakana uishi kama ambao bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam alipokuwa amekuelekeza. Namna ya kuishi na watu. Namna kuamiliana na watu. ndiyo utakuwa ni mwenye kufanikiwa na ndio utakua unoutia nguvu Uislamu. Kwa sababu ad-din kulluhu fi khuluqin hasan dini yote ipo katika tabia njema eh ndugu zangu waislamu kwa hiyo muogopeni Allah subhanahu wa taala katika hali zenu zote wahassinu akhlaqakum nazifanyeni vizuri tabia zenu na mwanadamu mwenyewe anajijua katika tabia zake ambazo alizokuwa nazo bali al ala nafsihi basira mwanadamu anajua Kamba haa mimi kuna tabia moja nayo naona sio nzuri. Sasa ukishakuoona kwamba hiyo tabia unako nayo sio nzuri, ibadilishe. Labda wewe unapiga sana wapiga yake zako, badilika katika upande huo. Labda unawatolea maneno makali sana wake zako, badilika katika hali hiyo. Labda mwanamke wewe hana heshima kwa mume wake, akielekeza lolote anajibu kinyume na vile. Basi badilika wewe mwanamke wa Kiislamu na mengineyo ambayo watu walikuwa nayo. Kwa hiyo kinacho takikana fa hasinu zifanyeni kuwa ni nzuri tabia zenu enyi Waislamu. Waamilu anasa bilkhulukil hasan. Naamiliani na watu kwa tabia ambazo zilizokuwa ni nzuri. Wahibbu lahum ma tuhibbuna lianfusikum. Na wapendeleeni. wale ambao nyinyi mnowaamiliana nao katika watu yale ambao wanayependa kwa majini kufanyiwwa katika nafsi zenu na mtume sallallahu alaihi wasallam anasema la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi haamini mmoja wenu kwa maana imani yake haijakamilika mmoja wenu mpaka ampendelee ndugu yake yale ambayo anayapenda katika nafsi yake sasa ikiwa jitahidi umfanyie mazuri na ikiwa wewe mwanamke unampenda mume wako jitahidi umfanyie alikuwa mazuri angalia ni haki zipi eh wa Kiislamu ambazo unatakana umtekelezee mke wako angalia wewe mwanamke wa Kiislamu ni haki zipi unatakana umtekelezee mume wako angalia eh muislamu rafiki yako ni mambo gani ambayo unatakana wamiliani naye Kadhali jirani yako, kadhalika bosi wako, kadhalika mfanyakazi wako, kadhalika mwalimu wako, kadhalika wanafunzi wako, kadhalika katika kila mtu ambaye aliyokuwa amekuzunguka. Jitahidi katika upande huo. Wapendelee khairi, wapendelee mazuri, yale ambayo nyinyi mnapenda kufanyiwa ili mufikie katika pahala ambapo alipokuwa pazuri. Ndugu zangu, Sote tunajua kwamba katika kipindi kichache kilichopita watu wametoka katika انتخابات. Wametoka katika mambo ya chabuzi hizi za kisiasa za kidemokrasia. Watu walikuwa kipeana maneno mabaya mabaya. Hawa wanapoa maneno mabaya hawa, na hawa wanapoa maneno mabaya hawa. Na wanasema kwamba eh, ili kampeni zende vizuri lazima yaje maneno hayo kime kuzingatia kwamba hawa ni waislamu wako wapi wao na tabia za bwana mtume sallallahu alaihi wasallam kwa nini wakawa vile kwa sababu hawajajipamba na haya mambo ambayo ulikuwa tumeyasema lao kwamba indenipamba na haya mambo ambayo ulikuwa tumeyasema wangelikuwa katika hali ambayo ilikuwa nzuri na sisi kula kwetu huwa mkakwetu kwenda mashariki ya dunia kwenda magharibi ya dunia kwenda kaskazini ya dunia kwenda kusini ya dunia basi tunatakikana dini yetu ndiyo tuite nguvu sasa so, wewe muislamu jiangalie katika upande huo umeitia vipi nguvu dini yako ambayo ni amana Allah subhanahu wa ta'ala aliyokuwa amekabidhi inna raduna al-amanata ala samaawati wal ardi wal jibali fa abaina waashfaqna mina wahamalahal insanu innahu kana zaluman jahula amana basi fasirilina nasema kwamba amana na kusudio hapa mwanadamu ameteuliwa kusimamia hukumu za Allah katika mgongo huu wa ardhi sasa je Allah amekuteuwa wewe kuwepo katika nchi hii ya Zanzibar au kuwepo katika nchi hii ya Tanzania na mwingine akamteua akakuwepo katika nchi nyingine kwa hikma yake Allah Subhanahu wa taala laisal ama yafal wao yasaloona Je, unasimamiaje maana hii? Unafanyaje mpaka ukahakikisha kwamba unaondoka duniani hali ya kuwa eh, umeacha khairi nyuma huku Uislamu umepata nguvu kwa kiasi fulani kwa kupitia wewe? kile watu wajajipamba na hizi tabia yenyewe ndugu zangu waislamu. Lau kwamba waislamu ungejipamba na hizi tabia, akesha wakawa na mikakati ambayo ilikuwa mazibuti. Basi Uislamu ungelipata nguvu kwa asilimia kubwa sana. Asilimia tisa inaambiwa ya miji hii ya Kiswahili na Zanzibar ni waislamu. Lakini mbona Uislamu unaonekana dhalili? Mbona Uislamu unaonekana kwa bani duni? Mbona waowaislamu wanaonekana kwamba wao ndio wenye tabia mbaya? Nini ambacho kilichokuwa kimwapeleka hivyo? Kwa higyo? sababu wajarudi katika dini yake. Lau kama ingelikuwa watu wanaehitimamu na wao kuwa ni wazuri. Akesha ikawa katika mtaa hadi mtaa. Sote tunajua kwamba kiongozi wa mtaa ni sheha. Sasa hebu chukulia wewe ndugu yangu Muislam. Sheha huyu angelikuwa na tabia hizi zaba bwana mtume tulikua tumezieleza. Akesha akawa anasimamia Uislamu. Na akawa yale mabwa ambayo yalikuwa haya ni maovu. Asiape vibali. Waganga wakawa wanapiga wa mafuku katika sheria hiyo. Ngoma zikawa zinapiga mafuku katika sheria hiyo. Ikapatikana sheria hiyo ikaawa imesimama imara. Akesha ikaikuwa mipaka shaya hiyo watu wake wakawa imara na shaya nyingine ikapatikana hivyo na shaya nyingine ikapatikana hivyo na shaya nyingine ikapatikana hivyo na watu wake sasa Wakawa katika njia ambayo ilikuwa sawa hebu unafikiria wewe uislamu ungekuwa katika hali gani lakini wapi watu tuko mbali sana na hao masheha si kwa maana Rabda ni makafiri la masheha ni waislamu na wengine wa, wanaingia wa, misikitini wanasali na yeye ndo anotoa kibali cha kuapa waganga wa kienyeji katika shea yake. Na yeye ndo anotoa kibali cha kuapa watu wanapiga msharoho katika mtaa wake. Na yeye ndo anotoa kibali cha kila aina ya uovu. Hapa tumkusudia sheha maalumu lakini haya yapo katika shehia Kila shea. Piteni mchunguze mtayakuta yapo. Sasa je sheha huyu anaendaa msikitini? akawa anasali amejipamba na sifa hizi ambazo tulikuwa tumetangulia kuzieleza sasa ikiwa wewe ni sheha jua kwamba hii ni dhamana Uliopewa. itakuwa ni sababu ya kuingiza peponi au itakuwa ni sababu ya kukuingiza motoni kwa hawa masheha hawa tunawalingania wawe ni wenye kutengeneza zile sheria zao kwa sababu hayo maovu hayo yanaanza katika majumba huko na watu wa majumbani tunawalingania usiku na mchana ili watengeneze majumba yao lakini na sheria vile vile ikiwa imetengenekea katika usawa ikawa katika mazingira ambayo yokuwa dini basi tarajia kheri kubwa itakunyenya kupatikana katika sheria hiyo katika mtawa huo heri kubwa itakuwa ni yenye kupatikana katika sehemu hiyo na sehemu hiyo patakuwa ni penye kutengenekea katika kiwango ambacho ni kikubwa mno sasa ikiwa wewe ni sheha au rafiki yako ni sheha au saiba wako ni sheha au jamaa yako ni sheha mfikishie ujumbe huu kwa sababu huu ni ujumbe wa kheri wa kumtakia khairi yeye na kutakia khairi ile sehemu ambayo anayoiongoza awe katika pahala ambapo palikuwa pazuri na kuitengeneza ile sheia. na wallahi sisi ingelikuwa tuna mikakati hiyo enye ndugu zangu waislamu ile 99% inowaambiwa ya waislamu ile ingelikuwa ina nguvu kweli kweli kwa sababu wewe unaishi katika sheia fulani na mimi naishi katika sheia fulani na mwingine anaishi katika sheia fulani wewe mfuatishehia isipokuwa katika jambo lako tu ambalo kwa limekukwaza ndio unakwenda kwa kwa sheha lakini umechukua mikakati yangu ya kusema huyu sheha huyu si anafari basi hebu nitafute wenzangu ambao ni kwa mazibuti twende tukamlinganie ili aweze eh, kuyapiga mafuko yale yote yale kwa maovu katika mtaa Na hilo niwezekana kuna sheha mmoja wa sehemu fulani amekushafariki Allah msamie na mrehemu ambazo kwa zawadi Shehia yake ilikuwa kibwi ngoma Shehia yake ilikuwa anapiga marufuku mambo ya uganga Shehe yake alikuwa anapiga marufuku mambo yote yalikuwa mabaya. Na ilikuwa ni shehia nzuri sana. Humpelekei fitina za ovyo ovyo, akawa ni mwenye kuzichukua. Sasa masheha ndio wenye kumiliki, eh, kwa kiwango kicho kwa kikubwa kuimiliki hii nchi. Lakini kiwa mtazingatia kwa sababu wewe nenda utakapo utakapokwenda. Wee Mzanzibari nenda utakapokwenda. Msitamboe kwa nani barua ya sheha. Au sio kweli haya? Eh? Nenda utakapokwenda utamboe kwa nani barua ya sheha kwa sababu wao ndio ambao walokuwa wewe wa kumruhusu kwa makule ukubaliwe au kataliwe. Sasa na hawa tuwatengenezeni enyi ndugu zangu wa Wengine kama wana njia hofu hivi kwa kuzungumza haya. Mbona -e, vip eh vipi tena? Ndio uhalisia kwa sababu sisi tunaumwa na Uislamu eh ndugu zangu wa Uislamu. Na sisi ndio tunaishi katika hizi sheria. Ikitengenekea sheria yako wewe, ikatengenekea sheria ya yule, ikatengenekea sheria ya yule kule, na ya kwangu mimi katengenekea, na mwingine ikatengenekea Unatarajia nini wewe katika Hii hiliinchi ambayo inaambwa na, ambayo na 99%? Kwa mtabi huu بارك الله فيكم زبكيني الله يبارك اللهم كلنا ولا تقل علينا وزدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهين وارفعنا ولا تهانا وانصرنا ولا تنصر علينا اللهم اعذ الإسلام والمسلمين اللهم اعذ الاسلام والمسلمين اللهم اعذ الاسلام والمسلمين ودمر اعداءنا واعداء الدين ودمر اعداءنا واعداء الدين Allahumma yassir lana al-asir. Allahumma yassir lana al-asir. Allahumma man arada bil-islam wa bil su'an fasallit 'alayhi sayfa intiqamiki ya jabba. Allahumma aslih ahwalana. Allahumma aslih ahwalana. Allahumma aslih ahwalana. Ewe Allah tunakuomba viongozi ambao walikuwa wanaongoza katika taifa hili. Tunakuomba zitengereze hali zao. Wawe katika watu ambao walikuwa wema. Wafanye kuwa ni watu ambao walikuwa wazuri, wenye kusimamia amri zako. na wenye kuwacha makatazo yako. واو مبالي في جامل لا كواسي وله ان كا ولي ذلك والقادر عليه اللهم انت ربنا فرزقنا استقامه في الدين اللهم انت ربنا فرزقنا الاستقامه في الدين امين امين قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله وتقبل الصلاه